tudta, hogy igazságtalan volt, hülyén viselkedett, nem is kicsit. A szobafogságát töltő Neten azonban úgy rájjesztett előzőjel, hogy majdnem beleőszült. Hogy a kölyök tizennégy évesen elmegy egy házi buliba, ahol nincs felnőtt, aztán bepiál, ennek olyan következményei lehettek volna, hogy jobb bele se gondolni. Sajnos azonban Tarának három napig más sem járt a fejébe, csak is a lehetséges következmények. Neten edzője persze értesült a sajnálatos eseményekről. Nem tudni, ki kapta a fülest. Hosszan elbeszélgetett Timmel, és büntetéseket is kiszabott a csapatnak. Taras sajnálta Timmet, mert elképzelte, mit szólnak majd a szülei, ha meglátják, hogy egy egész foci csapat fiestázott a házukban barátnőstül. És persze Mike nem volt hibás semmiben. Igazából hálás volt neki, hogy kimentette Netent abból a kínos szituációból. Ő biztos kiborult volna, és leégette volna Netent a haverjai előtt. Abból, amit Neten elmondott, bár alig emlékezett valamiről, az derült ki, hogy Mike nyugodtan viselkedett és nem orinázott. Erre ő képtelen lett volna. Rikálcsolt volna, mint egy fúria, és felhívta volna az összes szülőt. Neten meg valószínűleg soha többé nem állt volna szóba vele. Állatira örült, hogy Mike ilyen simán intézte az egészet. De megköszönte ezt mike rendesem. rendesen? <gül> nem, <gül> inkább agdalkozott, őt vádolta a történtek miatt. Persze, nem közvetlenül, csak mandi de akkor is újjal mutogatott rá. Tessék, miattad lettem, vacakanya? Jaj! Karjára hajtotta a fejét, és egy pár percre kizárta a külvilágot. Na, beleögrösz a folyóba? Tara felkapta a fejét, és tátott szájjal bámult Medjire, aki a nyitott ajtóban állva hajolt be hozzá. Benne van a pakliban, láne, ha még te is ráteszed lapáttal. Kicsit besokaltam. Nem történt semmi gyászos, de amíg mással beszéltél, Jenna hívott, hogy elmondja: Teljes a vendéglista, az évfordulós összejövet erre. Mondta, hogy szóljak neked, mert át akarja veled venni a lehetséges helyszíneket és a vendéglátó cégeket. Ó, basszus, Mike szüleinek az évfordulós partija a következő hétvégén volt esedékes. Neten szülli napja ugyancsak. Taratanyérébe temette az arcát, behúnyta a szemét, és gondolatban kiszaladt a világból. Medzi becsapta az ajtót. – Nem akarod elmondani, mi bánt? – Minden. – Van időm, mondd! Tara kiöntötte a szívét Medzsinek, egyetlen részletet sem hagyott ki. Elmondta, hogy neten berugott, és Mike elhozta, mert ő éppen akkor nem ért rá. Történetesen pont Medzsit kellett vigasztalnia, de ezt nem azért mondja, hogy bűntudatot keltsen. Tudta, hogy a barátnője nem fogja a dolgot magára venni. – Akkor tehát Mike bűn az egész? Tara előre dőlve összetette a kezét. Dehogy is az övé. Pedig nekem nagyon úgy tűnik, hogy mindenért őt hibáztatod. Azért is, mert neten berugott, és azért is, mert nem pályázhatsz az idei szuperanyú címre. Ú, ez fájt. Nyad ki, Medzi. Na-na, én a fiúkat szeretem. Viszont nem pont elmondtad pár nappal ezelőtt, hogy nem mentegessem az öcsémet. Azt mondtad, hagyjam, hogy pofára essem, mert ha kihúzom a szarból, valahányszor belesétál, soha nem tanul meg a lába elé nézni. Ezt csak ugyaném mondtam, mert ez az igazság. Azzal nekem is fájdalmat okoztál, de végsősoron igazad volt. Szóval most visszavágok azzal, hogy ezt kimondom. Bizony, egyszerre akartál lenni minden, csak tulipános láda nem. És hát nem sikerült. Jó dolog sikeres üzletasszonynak és anyának lenni egyszerre. Ha randizol mellette még az is belefér, csak akkor többet kell zsonglörködnöd a feladataiddal. Ezt azt időnként majd elbaltázol. Nem nagy ügy, csak gondold át. Könnyű azt mondani, ami neten történt, megijesztett. Hogy tázott, Ögyen kérem, kamas csin. Én is csináltam hasonlót, és te is. Tudom, de még hogy. Csak nem akarom, hogy Neten is elkövesse ugyanazokat a hibákat, mint én. Na de nem lehet egész nap a sarkában, hogy a körmére néz. Jól is néznénk ki. Megfojtanád a gyereket. Engedd, hogy időnként hibázzon, aztán majd meglátjuk. Tarareszketegen felsóhajtott. Próba szerencse. Aztán meg kérd, bocsánatot a lovagiás pasittól, hogy neki mentél, amikor a gyereket becsiccsentett. Tara felnevetett. Tudod mit? Igazad van. Megbántottam szegényt. Medzi bólintott. Ágyj egy pózit a boksijára, meg. Tara tulajdonképpen nem akart elmenni szent Louisba az évfordulós ünnepére. Az eseményt meg tudta volna szervezni a távolból. Szóval nem lett volna katasztrófa. De aztán ráébredt, hogy mégis. Elvégre az üzlet az üzlet, és a hírneve forgott kockán. Pláne, hogy nettennek megígérte, a születésnapján kiviszi egy bészbolmecsre. Igaz, büntetést kapott, amiért berugott, de a születésnap felül írja a szobafogságot. Tara ezért vállalta az utazást. Furcsa mód, Mike még szóba állt vele, holott feszült volt köztük a viszony. Egyelőre nem találtak időt, hogy kettesben kibeszéljék a dolgot. Tara megállás nélkül húzta az igát péntek estig, ezúttal pedig ott volt velük neten. Ráadásul netennek is nehezére esett Michael beszélgetni, tekintve, hogy mélységesen szégyelte magát, amiért a kocsiját is lerókázta az előző hétvégén. Nagyon helyes, hogy behúzza fülét farkát. Már bocsánatot kért mike az állapotáért, és szerencsére Mike jól kezelte a dolgot. Elfogadta a bocsánatkérést, de nem borult azonnal a nyakába. Csak ültek egymás mellett a repülőn, és egy büdös kukkot sem szóltak egymáshoz. Szerencsére aztán Mike bedobta a Laza figurát, és elmeséltenet ennek az előző heti jegyzéseit, meg hogy találkozott a dietetikusával. Aztán eldiskurálgattak a csapat többi tagjáról. Mike gondoskodott róla, hogy ne akadjon el a beszélgetés, Tara pedig kinyitotta a laptopját, és dolgozott. Csak nagy néha szólt közbe, miszerint szerint, na de ki, meg hogy tényleg, és hasonlók. Kényelmetlenül érezte magát, ezért nagyon örült, amikor megérkeztek Mike szüleinek a házához. – Tara, de örülök, hogy újra látlak – ölelte át Ketlin. Én is örülök, hogy itt lehetek – viszonozta a köszöntést Tara, és nem is mondott vele nagyot. Megkedvelte Mike anyukáját, és szívesen megbeszélte volna vele, hogy Michael feszült a viszonya, de inkább nem fogott bele. Ketlin netent is megölelte, és a srác nem tiltakozott. Sőt, amikor a szomszéd szobából Jimmy is átjött, hogy megropogtassa a bordai, még szélesen mosolygott is hozzá. Hiányozták kölyök, nem volt kivel kosarazgatnom. Úgy érted, nem volt az, aki meggyepáljon kosárban? Neten, szólt rátára. Ugyan, hogy csak savanyú neki a szőlő, tette a kezét Neten vállára Jimmy. Előbb-utóbb majd csak elismeri, mint minden taknyos a családban, hogy egy nagy öreg mindenkit lepipál. Álmodos csak, apa! mondta tréfásan Mike, és átölelte az öreget. Na majd a vallatásnál kiderül ki az, akinek csak a szája jár. A csomagokat kint hagyták az előtérben, aztán Jimmy, Neten és Mike kimentek a hátsó kertbe. Hamarosan nem lehetett mást hallani, csak labdapattogást, kurjongatást és szitkokat. Ez rendszerint így történik, magyarázta Kathleen te a főzés közben. Jimmy felhetszélve a srácokat, akik nem tudnak ellenállni a kihívásnak. Tara felnevetett. Valószínűleg ezért lett belőlük nagyszerű sportoló. Catelyn bólintott. A rélig bizony, mind magukban hordozzák a szellemet. Jimmy meg előnyt kovácsul belőle, ezzel tartja karban magát. Esténként általában nekem is ki kell mennem vele kosarazni. Tara megfogta a kezét. Ezért vagy ilyen csodás formában? Ketlin kacagással nyugtázta a bókot. Na, ami igaz az igaz, nem ülünk a babérjainkon. Te sem vagy az a kimondott bányarém, ami azt életi. Sokat sürgök forgok, annyi szent. Ha már a témánál vagyunk, szeretném megköszönni, hogy megszervezed az ünnepséget. Megtisztelő. Nekem megtiszteltetés, hogy részt vehettem benne. Lári-fári, hiszen te már-már családtag vagy. Tara nevetgélt majd átvette a hideg poharakat. Alig ha. az arcát kezdte fürkészni. – Ezek szerint nem érzel Mike iránt semmit? – Na, basszus, mit lehet erre felelni? – Most így okos domonkos. – Á, dehogy nem, csak még nem tudjuk pontosan, mit tartogat számunkra a jövő. – Hát nem csinálok belőle titkot, te vagy az első nő, akit Mike hazahozott, vagyis igazán különleges lehetsz a számára, akármit érezzen is irántad. – Igazán kedves, hogy ezt mondod, de nem biztos, hogy tartós lesz a dolog, Ketlin. Úgy értem, annyira eltér egymástól az életvitelünk. És annak ugyan mi köze ahhoz, amit egymás iránt éreztek? Hát, az ilyesmi megnehezít egy kapcsolatot. Hogyhogy, -hogy. csak mert Mike focista és az idényben folyton utazgat, hiszen egy csomó játékosnak van barátnője vagy felesége, és mégis működik a dolog. Hmm, nem erről van szó. Tara érezte, hogy ügyetlenül fejezi ki magát. Csak nekem ott van neten, és szeretném, ha szilárd alapjai lennének az életben. Nagyon keményen dolgoztam, hogy megteremtsem neki. Úgy érted, hogy Mike ezt nem lenne képes megadni? Atya Isten. Vajon hol csúszott félre a beszélgetés? N nem, nem, vagyis nem tudom. Michael nincs az égvilágon semmi baj. Csodálatos férfi a fiat, Ketlin. Bárkit képes lenne boldoggá tenni. Ketlin hátradőlt a székében. Csak téged nem. Ezt nem mondtam. Ketlin nagyot sóhajtott. Jaj, addig védtem Májket, hogy te is átmentél védekezésbe. Ne haragudj. Én is röstelem. Mindketten anyák vagyunk, szóval megértem, hogy védelmezni akarod a fiad. Tara bólintott. Köszönöm. Csak nem akarom, hogy a fiamnak összetörjön a szíve. Persze az világos, hogy nem közömbös neked. Hát persze, hogy nem, Ketlin. Csak idő kell még ahhoz, hogy kiderüljön, mennyit jelentünk egymásnak. Annyira friss még ez a kapcsolat. Ketlin felnevetett: Tudom, hogy türelmetlen vagyok, csak szeretném, ha Mike boldog lenne. Olyan boldogságot kívánok neki, mint amilyet a miénk Jimmyvel. Kedvellekám, és netent is. Szerintem szép párt alkottok, májk és te. Rukkolok nektek. Azzal felállt, és a poharat beletette a mosogatóba. Jobb, ha én visszavonulod, fújok, majd ti ketten kit a lájátok hányadán álltok egymással. Tara belenézett Ketlin szemébe. Köszönöm oda odalépett ara mögé, és hátulról megölelte. Csak hogy tud, szeretném, ha már lenne egy menye, és nem ismerek nálad jobbat erre a posztra. Felegyenesedett, és a hátsó ajtó felé indult. Megyek számba veszem odakint a sebesülteket és az elesetteket. Amikor Catelyn kiment, Tara még hosszan nyelveste a könnyeit, hiszen az idejét sem tudtam jóta vágyott anyára. A rendezvényen neten leült egy asztalhoz Mike unoka testvéreivel, és önfelett nevetése még a tömegmoraján keresztül is tisztán hallatszott. – Te jó ég, mennyire szereti? – gondolta Tara. – Ez gyönyörű, Tara, lélegzetelállító. köszönöm! – lépett oda hozzá lelkedezve Ketlin, és könnyes szemmel a keblére ölelte. – Ögyes voltál? – dicsérte meg Jimmy egy mackós öleléssel nyomatékosítva szavait. – Hála neked, Ketlin sír a boldogságtól! – Tara nevetett. – Jenna segített, mert küldött esküvői képeket. Olyan szép menyasszony voltál, Ketlin, és ma is gyönyörű vagy. Ketlin a hajatövőig elpirult. – Na, ne bolondold már, elszállt felettem az idő. – De még mindig ugyanolyan dögös vagy, mint amikor elvettelek – mondta Jimmy, felnyalábolta a feleségét, és egy csókot nyomott az arcára. Tara tapintatosan a háttérbe maradt, amikor Jimmy a táncparketre vezette catelyn A zenekar rákezdett valami pörgős, hetvenes évekbeli számra, úgyhogy a tömeg lázasan csörögni kezdett. Tara átfurakodott a tömegen a pulthoz, ahol annak rendje és módja szerint megtalálta a Igaz, most a pult innenső felén állt, amitőle szokatlan volt. Ketlin ragaszkodott hozzá, hogy a lánya ezt az estét szórakozással töltse, ne pedig sörcsapolással. – Te meg csak itt tensz, Ja, ráadásul anyám rámadta ezt a rémes ruhát. – Káprázatosan nézel ki benne. Remekül áll rajtad. Gennám passzentos nyári ruha virított. A tetoválásai itt-ott kilátszottak alóla. A lábaim pedig tűsarkú cipő volt. Gennna húzta az órát. Nem mondom, hogy néha-néha belefér, hogy sajósan öltözöm. Csak a pancsel nehezebb, ha focizni rángatnak. Nem hinném, hogy ma ilyesmit forgatnának a fejükbe. Szerintem most békén hagynak. Jenna felkacagott. Biztosan igazad van. És táncolni nincs kedved? Jenna vállat volt. Nem, igen, inkább csapolnék sört. Akkor nincs pasi láthatáron? Éppen elég sörvedelő idiótát szolgálok ki a kocsmánba. Isten őriz, hogy még táncoljak is az agyatlan barmokkal. Tarának úgy tűnt, hogy Jenna nem rajong Mike és Gevin barátaiért. De oda se neki, zárta le a témát Jenna, és megemelte a boros poharát. Ügyesen összehoztad ezt a bulit. Tara bólintott. Úgy fest, tényleg, de te is sokat dolgoztál vele. Jenna szerénykedve legyintett. Én csak átdobtam a vendéglistát, pár képet, megsugtam pár helyet, ahova befér ez a bagás. Jenna odafordult hozzá. – De te aztán érted a csíziót? – Tara nevetett. – Köszönöm, Jenna, imádom a munkám. – Úgy látszik a még mégse teljesen reménytelen eset. Mindeddig csak hülye csirkéket bírt összeszedni. – Tudtommal azokat megrendezték a sajtó miatt. – Dzenna a borába. – Na persze, neked ezt mondták? Tara feléje fordult. – Igen. – Jenna gúnyosan elmosolyodott. Akkor jó. Tara forgatta magában egy darabik Jenna megjegyzését, miután az lelécelt, hogy beszéljen az anyjával. Nem igen tudta, hova tenni a dolgot. Ezek szerint Mike barátnői nem voltak egytől egyik arculatjavító macák? Azt persze tudta, hogy Mike hírhet faló volt, de azt hitte, az is csak a megkomponált imás része. Hát lehet, hogy mégsem. Jó, kis Boli, ügyes munkát végeztél. Elizabeth Darnell. Épp ő az, aki ismeri a dörgést, hiszen Mike ügynöke. Őt azonban istenmens, hogy megkérdezze. Köszönöm, nagyon csinos vagy. Ma nem dolgozol? Elizabeth szemöldöket őkéletes ívbe húzódott. Ezt meg miért kérdezett? Mert hosszú ruhában vagy, nem kosztümben. Elizabeth kacagni kezdett. Én mindig dolgozom, drágám, ruházattól függetlenül. Én mindig az alkalomhoz illően öltözök. Elizabeth makulátlanul festett testhez simuló pánt nélküli fekete koktélruhájában. Kitűnően érvényesült benne hibátlan alakja. Designer egy csatján kristályok villogtak, és ezek kiemelték tökéletesre manikűrözött lábkörmeit és lenyűgöző lábát. – Akkor ügyfelekkel találkozol? – Mike és Gavin az ügyfelem. – Igen, és rajtuk kívül is vannak itt kliensek. – De Gavin nem pusztán ügyfél, jól gondolom? Tara látta Elizabeth szemében a megütközést, de hamar tűnt belőle. Mm, nem tudom, mit akarsz ezzel mondani. Ó, láttam én, hogy néztél rá Szüli pibulián, Bírod a pasast. Gavin az ügyfelem. Az ügyfeleimet mind különleges bánásmódban részesítem. Abban biztos vagyok, de Gavinre máshogy néztél. Dehogy néztem, miről beszélsz? Elizabeth hűvös habistusában zavartámat. Tara látta rajta. Vagy mekkora teljesítményű miklós ütő kellene ahhoz, hogy lisz szívét felolvassza? Bárki tudja, talán mégsem annyira hideg ez a nő. Tara megvonta a vállát. Nő vagyok, bizonyos dolgokat észreveszek. Elizabeth összefonta a karját. Miféle dolgokat? Például a melegséget a szemedben, amikor ránézel. Bizonyos vágyakozás van benne. Ha más férfiakra nézel, ez hiányzik. Líz szeméve ezúttal félelem költözött. Tara még meg is sajnálta volna, ha nem látja benne a kerékkötőt. De nem sajnálta meg. Képzelődsz, Tara. Gavin kitűnő ügyfél. Egy pénzt keresek rajta. Tudod, mi van a szememben, amikor ránézek? A dollár jele. Mindent megteszek az elégedett ügyfelekért. Értem. Szóval akkor nincs sem pihensz. Valami munka mindig akadt. Elizabeth belekarolt, és a bálterem túlsó végébe vezette. – És ha már a munkánál tartunk, beszédem van veled máj kapcsán. – Ez hisz lesz. Elizabeth kivezette tarát az ajtón át a kertbe. Langyos este volt. Nem forró, csak langyos. Elizabeth a szökőkút felé indult, ahol egy fénynyalá bevilágított a tökéletes francia konyba fogott tűzvörös haját. Néhány tincs szándékosan kilógott belőle, hogy az arcát keretezze. Elizabeth mosolyogva arra felé fordult. Számító mosoly volt. – Rendben, Elizabeth, most, hogy ide kijöttünk, már elmondhatod, mi van, Michael? – Szeretném jobban hasznosítani Mike szabad idejét. – Ez meg mit jelentsen? – Járjon jótékonysági és más nyilvános eseményekre, filmbemutatókra, megnyitókra, bárhová, ahol lefotózhatják. Az kéne neki, a csapatnak is. És azt gondolod, hogy a kapcsolatunk ennek útjában áll? Örülök, hogy tudsz az én fejemmel is gondolkodni. Ez nem jelenti azt, hogy egyet is értek veled, Elizabeth. Csak azt, hogy átlátom a szempontjaidat. Biztos vagyok abban, hogy Mike el tudja dönteni, mit akar. Elizabeth nem vonta össze a szemöldökét, de Tara látta a tekintetében felfénylő haragot. Nézd Tara, én biztos vagyok benne, hogy Mike jól mulat veled és a fiaddal, de ha elkapik a varázs, odébb áll. Hiányzik neki a rivalda fény, a bulik, az izgalom. Ő ehhez szokott. Tara vállat vont és elengedte a füle mellett Elizabeth szavait. Ha így lesz, akkor majd odébb áll. Az ő döntése lesz, amikor odajutunk. Vagyis, mivel kettőnál a vásár, a mi döntésünk lesz, nem egyedül az övé. Vagy arra játszol, hogy rúgjam ki most, és ezzel spóroljak meg magamnak egy szívfájdalmat? Végül úgy is elhagy. Tara csak azért sem dörzsölte meg Elizabeth mardosó szavaitól sajgó gyomrát. mondott te, De az is lehet, hogy nem hagy el. Lehet, hogy van bennem valami, amit másban nem talál meg. Elizabeth harsánykacajra kacajra fakadt. Tara, nincs benned semmi, ami maradásra késztetné. Ahhoz ő túl nagy plébúj, hogy megállapodjon. Te meg túl sok csomagot cipelsz. Nem tud velük egyszerre megbirkózni. Csak kérdése, hogy lelép. Meg kellene előznöd. Különben fájni fog. Gondolja fiadra! – Mekkora egy dög? Nem csoda, hogy nagy ágyú a szakmájában. Pontosan tudta, hova kell döfni a kést. – Szerintem a kapcsolatunk nem éppen rád tartozik. Elisabeth szeme keskeny húzódott. – Nem akarod, hogy beleártsam magam? – Már megtette. száj le rólunk. Elizabeth szóra nyitotta a száját, de végül becsukta, és a haragos tekintetet bájmosolja cserélte fel. Tara hamar kitalálta miért. Hát itt vagy, már minden tűvé tettem érted. Aggódtam, hogy hova a fészkes fenébe tűntél. Tara megfordult, persze már előbb kitalálta, hogy Mike tűnt fel a színen. Szia! A férfi baljós jelenetet sejtett a két nő között. Te meg mit diskurász itt Lizzel? Elizabeth hideg műmosolya vonult el mellette, és elhaladtában megpaskóta a karját. Csajos témás csak vállon veregettem Tarát, amiért ilyen fergeteges boli tett a szüleit házassági évfordulójára. Mike vála ellazult és olvadozó mosójal bazsajgott Tarára. – Ugye milyen csodálatos nő? Elizabeth arcon pusszantotta a férfit. – Angyal! – az ajtó felé menet még vissza Tarának. – Még beszélünk, Tará? – Mike követte a tekintetével, majd Tarához fordult. – Ezen meg mit értett? Tara nem akarta, hogy a férfi ring beszálljon érte, az ellen pedig végképp minden porcikája tiltakozott, hogy májkat összeugrasz az ügynökével. Elizabeth nem bírja őt. Na és akkor? Ezt majd egyedül lerendezi. Ha pedig Elizabetnek történetesen igaza lenne Michael kapcsolatban, akkor meg amúgy sincs mit tenni. Csak a buliról és a fociról csevegtünk. Na meg persze rólad. Megizzasztott. Áltam a masarat. Szóval jól mulatsz? Nem. Tara összeráncolta a homlokát. És miért nem? Mert nem találtalak. Merre voltál? Rendezvényszervező lennék, vagy mi fene? Árkus szemmel figyelem, hogy minden rendbe menjen, és mindenki a lehető legjobban érezze magát. Mike elmosolyodott. A szüleim jól szórakoznak, és csak ez számít. Köszönöm. Szívesen. Szünet állt be a beszélgetésben, és Tara utálta a helyzetet. Te, Mike? A nevezett férfi megfogta a kezét. – Gyere, üljünk le! – Üljünk! Mike oda vezette a szökőkút melletti kőpadhoz aztán mellé ült. Egymással szemben helyezkedtek el. – Mondd el, mi nyomja a lelket, Tara? Nem nyomja semmi, csak tartozom neked egy bocsánatkéréssel. Mike oldalra döntötte a fejét. – Ugyan miért? – Mert rád a saját gondjaimat, sőt, netenét is. Tiszta ideg voltam aznap, hogy ember rúgott. Nem voltam ott, amikor megtörtént a baj, és valamiért úgy éreztem, ott kellett volna lennem. Mike megdörzsölt a lány kezét a hüvelykujjával. ujjával. – Nehogy már látnok akar lenni! – Tara felsóhajtott. Hm, – Nem is tudom. Szülőnek lenni kemény dió. És hogy egyedül csinálom évek óta, még külön rátesz egy lapáttal. Időnként mellé fogok. Elég sokszor. – Tudod mit? – még ahol két szülő van, ott is hibáznak. Senki sem tökéletes a gyereknevelésben. Tara az ajtón keresztül irítkedő pillantást vetett Mike szüleire, akik arcukon szerelmes mosolyjal lassúztak a parketten. Egyeseknek sikerül a nélkül, hogy elcsesznék? Azt hiszed, a szüleim tökéletes utódokat neveltek? Mike hátravetett fejjel nevetett egy jót, aztán újra komoly lett. Azt hiszem, van egy pár dolog, amit még meg kell rólam tudnod, Tara. Nem vagyok hibátlan. Soha nem voltam az. És nem is leszek. Fiatalkoromban elkövettem néhány baklövést. Féres úsztam, Nagyon csúnyán. Tarakarba tette a kezét. Ezt nehéz elhinni annak alapján, hogy milyen magasra törtél? Nehéznek nehéz, mert te csak a végeredményt látod. Azt nem, hogy micsoda áron jutottam el idáig. Körbenézett. Valamit el kell neked mondanom, de nem itt. Majd ha visszamegyünk a házba, később, Fontos dolog, ami rá a tökéletességbe vetett hitedre. És netem miatt is fontos. Tara értetlen kedve nézett rá. Nem értelek. Tudom, hogy nem, de nem beszélhetek ennyi ember közelében. Elszalaszthatnánk ezt a beszélgetést későbbre? Igen. Mike megemelte Tara kezét, és csókot nyomott az új hegyeire. Gyere, menjünk betáncolni. Utas néhány diszkos figurát. Tara bizonytalan nevetést hallatott. Uram, atyám... Előbb veszek néhány táncórát anyukától, csak azután állok neki csörögni. Mike úgy intézte, hogy Tara belekaroljon. megtanítok én neked mindent, amit csak tudok. Eltartott egy ideig, mire a buli teljesen lecsengett. Mike családja és barátai éjfélig bulizhattak, mivel a bálteremből éfélkor mindenkit kizavartak. Mike szülei azt kapták a gyerekektől ajándékba, hogy kivettek nekik egy szobát egy elképesztően flancos üdülőhelyen hamar össze is pakoltak, hogy elutazzanak annak a bizonyos szállodának a nászutas lakosztályába. Neten ismét Mike unoka testvéreinél töltötte az éjszakát, vagyis Tara és Mike kettesben maradt a szülői házba.